MULȚUMIT microfon este preotul Valeriu realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții aducând lecțiunea 2 C007 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu Aceste lecțiuni sunt alcătuite dintr-un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță asupra tuturor versetelor din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos care au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care sub forma unor programe de 30 de minute de maniera cerui de astăzi în vederea difuzărilor pe calea undelor de radio. Mai înainte însă de a ne apropia de textul lecțiunii zise, haideți să mai dăm citire unui nou episod din lucrarea Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. Cu prilejul episodului precedent am luat cunoștință de un fapt minunat, în care Marișca și bunicul stau și ascultă amândoi pe Ștefan citindu-le din cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, în capitolul 4, sub Un Samaritean milostiv, luăm cunoștință de următoarele evenimente. În orășelul S fusese târgul anual. Printre cei mulți care se întorceau beți era și Peter Kracinski. Fața îi ardea și privirea îi rătăcea ca la omul care se învârte lumea. Picioarele îi se împiedicau unul după altul. Pe spate purta o desagă, iar în mână o vioară nou-nouță. Încă de când era copil, Peter luase cu plăcere vioara în mână. Pe când era cu animalele la păscut, își făcuse el singur un asemenea instrument și de atunci nu se lăsase până nu avusese o vioară adevărată. În urmă cu trei ani putea deja cânta binișor cu ea, dar astăzi lumea era uimită văzând ce progrese făcuse. Putea imediat să cânte orice cântec pe care l auzea. Acum doamna Kracinski nu mai avea motive să o cărască pentru că Peter își pierde vremea fără folos. El câștiga deseori mai mult cu vioara de la nunți și cârciumi decât pe scaunul de țesător. Că pe lângă asta trăia și foarte ușuratic cu ipăsa doar nici celalți nu erau mai buni. Ca băiat, Peter fusese foarte urât, ca o broască, cum ziceau femeile, dar acum se făcuse chipeș și de n-ar fi fost doamna Kracinski văduvă l-ar fi luat cu siguranță la armată. Fața lui era aproape nobilă, distinsă, albă și roz, cu ochii albaștri și păr negru și des. Lumea spunea că trebuie să fie avut niște părinți frumoși. Astăzi spusese să vândă pânzeturi de in ca să-și poată cumpăra o vioară. Doamna Kracinski se gândea să deschidă o cârciumă. Peter s-ar ocupa de muzică, așa că ar câștiga mai mult. Încă de la începutul anului, își tot făcuse reros de cărămizi și lemn, urmând ca la primăvară să se apuce de clădire. Peter își continua drumul. Când luneca, înjura. Toți trecătorii i-o luaseră înainte. El începu să cânte și să chiuie. Deodată auzi niște zârgălăi în spatele lui. Domnul preot se întorcea de la târg împreună cu domnul învățător. Uitați-vă!" râse domnul preot. Acesta s-a uitat prea adânc în pahar." Auzi?" strigă el din sanie lui Peter care făcuse o precăcine, Fii atent să nu noptezi într-o groapă." Luați-mă și pe mine, sfinția voastră!" îl rugă Peter. He!" Dacă n-ai fi beat, de ce nu? Cum să meargă domnul preot cum bețiv? Îi răspunse dojenitor domnul învățător. Bine zis, spuse cineva răzând. Peter se mânie cum se întâmplă atunci când doi umilesc pe cineva, iar al treilea își bate și el joc și își întoarse capul. În spatele lui era geamgiul cu coșul pe jumătate gol, dar cu capul aproape la fel de plin ca și Peter. <hă>, – Scumpul meu domn cu domnul preot vrea el să meargă? – Ține-ți gura! – strigă Peter. – Oh, ho, oh, oh, ai ceva să-mi spui? – urlă geamjiul. Încă două, trei cuvinte și Peter își aruncă vioara, îi smulse lui coșul și aruncă geamurile în cap, apoi se luară la bătaie. Fiecare dădea în celălalt până ce geamgiul își luă bățul și lovi pe Peter așa de tare cu el în cap, încât acesta se prăbusi și rămase jos leșinat. Geamgiul s-a speriat și-a luat-o la fugă de acolo. Peter zăcea lângă drum cu fața în jos, iar lângă el vioara, de saga, cioburi de sticlă și pete de sânge. Se făcu seară. Trecură o sanie după alta, dar petrecăreții din ele aveau deja ochii tulburi. În sfârșit mai veni una. Cel ce o conducea nu cânta. Nu departe de un morman de pietre, trebuie să coboare din sanie ca să aranjeze ceva la cal. Atunci zări pe pământ o vioară și când se uită mai încolo, acolo zăcea un om. se aplecă peste el, îi ridică capul și l întoarse. Peter strigă el speriat. Îi șterse cu zăpadă sângele de pe vrunte și atunci rănitul deschise ochii. Peter, trăiești? O laudă domnului! Tu ești, Ștefan? Unde sunt? Unde mă aflu? Ah, ești pe drum, plin de sânge. Ai căzut sau ce s-a întâmplat cu tine?" Da, acum știu. M-am bătut cu un derbedeu și el m-a doborât." Peter început să înjure. Nu înjura!" Ștefan îi puse mâna la gură. Dumnezeu s-a îndurat de tine și te-a salvat de la moarte, căci de n-ar fi fost călăuzirea lui și aș mai fi stat în oraș." ar fi trebuit să rămâi aici și să îngheți, iar acum nici nu-ți deschizi bine ochii și păcătuiești mai departe în loc să-i mulțumești lui Dumnezeu." Cuvintele aspre și adevărate îl atinseră în mod ciudat pe cel ce-și revenise între timp. Cel care îi le spunea era fostul lui prieten. Hai, hai în sanie ca să ajungem repede acasă." Vrei să mă iei cu tine așa beat cum sunt?" Da." mai de aceea, ca nu cumva să pierd pentru veci. A, da, și domnul preot nu voia să mă ia, se gândi Peter, de m-ar fi luat. Nu mi s-ar fi întâmplat toate astea. De-abia putând să -ți țină capul drept, așa de tare îl durea, ca de altfel și celelalte mătulare, cu chiu a reușit să se urce în sanie. Ștefan băgă de seamă. Așteaptă, zise el, așează-te în sanie cu capul pe goi. Oare cu ce să te leg eu la cap ca să nu ajungă frigul la locul lovit? Oricum, cu asta va fi mai bine decât cu nimic." Își luă fularul și legă fruntea. După ce l-a acoperit cu propria lui manta, astfel că acum el însuși era expus frigului, dă dubice cailor și Sania o luă din loc. Vai, cum se îngrijește de mine!" se gândea Peter. Întocmai ca samaritanul milos!" Iar lumea zice despre el că e un eretic și totuși el m-a luat în sanie, s-a îngrijit de mine și mi-a dat chiar mantaua, deși lui însuși era acum atât de frig. Lăsându-l acum pe Peter să-și continue drumul acasă în sania lui Ștefan, uimit fiind de faptul că în timp ce Ștefan se purta ca Domnul Sus, oamenii îl numeau totuși eretic, Haideți să facem și noi această constatare, să luăm această învățătură. Vedeți dumneavoastră, ceea ce l-a uimit pe acest Peter, în cazul lui Ștefan, nu au fost cuvintele, citirea Scripturii și nimic altceva, ci exemplul de viață viu pe care l-a dat. Punându-l în comparație cu preotul, Peter a trebuit să recunoască neapărat că Ștefan cu adevărat se purta ca și Domnul Iisus Hristos, în timp ce preotul, deși era stimat și om cu pregătire intelectuală și cu pregătire teologică, nu a dat niciun fel de dovadă de dragoste față de Peter, lăsându-l acolo în mijlocul drumului. Dragul meu creștin care asculți aici aceste cuvinte, indiferent care denominațiuni vei fi aparținând, ia aminte că dacă ești urmaș al Domnului Isus Hristos, indiferent de felul cum te numesc cei din jur, viața ta va obliga pe toți și pe dușmani și pe prieteni deopotrivă să recunoască în tine pe Isus Hristos. Dacă viața ta este în totul dată Lui, dacă El locuiește în viața ta prin Duhul Sfânt și tu trăiești cum a trăit El, toți cei din jurul tău, mai curând sau mai târziu, vor trebui să-L vadă pe El. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj cu înțelegerea aceasta limpede, Că numai acei care te au pe tine, trăind în viața lor prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, pot trăi ca tine și sunt cei care cu siguranță vor împărăți împreună cu tine pentru toți vecii. Amin. Ce frumos e ca să fi alb ca -a. Să știi din cer ai venit și-a-ncolo-i Crenguța goală să învelești, pe cer să opăzești, să lumine Strumul noaptea Ca să strălucești Ca fulgul de Ca fulgul de Ca fulgul de Să fiu prin el aș vrea. De fapt acela care s-a născut din Hristos nici nu poate fi altfel decât ca și Hristos. Raza de soare care pleacă din soare este la fel ca soarele. Nu este așa? Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să citim 2 Corinteni capitolul 1, versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt, da, de aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, toate legăturile lui Dumnezeu cu noi și toate legăturile noastre cu Dumnezeu sunt numai prin Domnul Isus Hristos. Cum ar putea să se unească nemărginirea cu mărginirea? Dumnezeu este atât de sus încât omul n-ar putea niciodată ajunge până la el pentru că, dăm citire 1 Timotei 6,16, locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Dar, în dragostea lui nemărginită, a găsit o cale prin care poate să vină la om această făptură necăjită ca să o ridice și să o fericească. Iar această cale este Fiul Său, Isus Hristos. Pe El l-a trimis Dumnezeu pe pământ să se întrupeze, adică să-și dezbrace slava sa de Dumnezeu și să ia chipul omului păcătos, dar fără păcat, și prin El să ne vorbească Dumnezeu cel nemărginit prin El să ne dea harul mântuirii sale, prin El, prin Hristos, să ne facă făgăduințe mari și scumpe și tot prin Hristos să le împlinească la vremea potrivită. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu pe înțelesul nostru. Prin El nemărginirea a putut să facă legătură cu mărginirea. Unul din multele nume ale Domnului Iisus este Emanuel, Ceea ce înseamnă Dumnezeu este cu noi. Da, Dumnezeu este cu noi prin Hristos. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el, în Hristos, sunt da. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt în Hristos și sunt ca și împlinite pentru noi. Așteptăm doar vremea potrivită când le vom vedea cu ochii noștri. Una din făgăduințe este răscumpărarea trupului, prezentată la Romani 8 cu 23, adică dezbrăcarea lui de starea de neputință și îmbrăcarea în putere și slavă. Altă făgăduință este înuirea cerului și al pământului, 2 Petru 3 cu Altă făgăduință este aceea cu privire la nimicirea morții și învierea tuturor oamenilor, cum o găsim la 1 Corinteni 15 cu versetul 50 și 4. Da, toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt, da, în Hristos. Sau, cum zice Sfântul Iangur de Aur, câte le făgăduiește Dumnezeu sunt adevărate în Hristos și ni le va da negreșit. Și făgăduințele sunt adevărate pentru că adevărat este Dumnezeu și cuvântul lui, încheiat citatul. Din partea noastră, a celor a care l-am primit prin credință pe Domnul Isus ca Mântuitor. Se cere să știm făgăduințele lui Dumnezeu, căci prin ele devenim tot mai asemănător cu el și trăim necurmat în bucuria nădejdi. Ele sunt testamentul lui Dumnezeu lăsat nouă. Oare n-ar fi nebun acela care are un testament lăsat de cineva pentru el, dar nu l-ar deschide ca să-și vadă moștenirea? Într-adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu oricâte ar fi ele, toate în el sunt da, de aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Partea a doua a versetului se referă la noi. Noi spunem amin, adică așa să fie la făgăduințele lui Dumnezeu, însă și acest amin îl spunem tot prin Domnul Isus Hristos și îl spunem spre slava lui Dumnezeu. Tot ce avem, avem prin Hristos, și tot ce facem, facem prin Hristos, căci numai ceea ce trece prin Hristos este cu adevărat spre slava lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 21 de la 2 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, ne face cunoscut că cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Acela care a început în noi lucrarea mântuirii, acela care ne-a născut din nou și ne-a așezat în raiul adevărului al dragostei și al veșniciei, este Dumnezeu. El ne crește și ne desăvârșește zilnic în noua viață ca să se mănăm tot mai limpede cu ființa Lui. Biserica este hrănită, păzită și întărită necurmat de Dumnezeu în Hristos și numai în El. Nici o lucrare nu face Dumnezeu pe pământ între și săi și prin ei decât în Hristos. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Dumnezeu ne-a uns ca să fim mai săi și fiind ai săi facem ceea ce face El. Suntem împreună lucrătorii cu El. Cine este uns de Dumnezeu se cunoaște pentru că face numai ceea ce zice și face Dumnezeu. Și orice lucrare care nu-i din Dumnezeu, El o respinge cu hotărâre, așa cum o respinge și Dumnezeu. Cine-i uns de oameni, de asemenea se cunoaște. El caută să placă oamenilor care l-au uns. Ungerea pe care o au de la Dumnezeu toți cei ce cred cu adevărat în Mântuitorul Hristos îi întărește împreună, adică îi adună și adunați sunt tari. Acesta e un semn al Ungerii adevărate. Ei fiind un singur trup sunt contopiți în Hristos capul și împreună formează Hristosul întreg. Hristos și biserica, trupul, sunt o unitate desăvârșită. Cuvântul uns în limba greacă înseamnă Hristos. Toți cei unși de Dumnezeu formează Hristosul, adică trupul lui Hristos, iar Hristos este împărat, mare preot și proroc. Cei unși de Dumnezeu nu se luptă unii împotriva altora. Ungerea îi păzește de așa ceva. Cum să se lupte trupul împotriva lui însuși? Cum să se dezbine Hristos pe sine? Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Mai departe, la versetul 22 de la 2 Corinteni, capitolul 1, Duhul spune: face cunoscut că El, Dumnezeu, ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Un act are valoare numai dacă poartă ștampila autorității care l-a eliberat. Altfel, nimeni nu-l ia seamă. Așa este și lucrarea mântuirii lui Dumnezeu. Această lucrare poartă ștampila lui Dumnezeu, ștampilă văzută de oricine. Toți cei care, prin credință, primesc mântuirea adusă de Domnul Isus sunt pecetuiți de Dumnezeu, căci toți sunt lucrarea lui Dumnezeu, cum spune la Efesim 2.10, lucrare văzută și pipăită de orice om. Care este pecetea sau semnul lui Dumnezeu? Răspunsul ni dă Domnul Isus. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Este textul de la Ioan capitolul 13, versetul 35. Și dacă veți fi sfinți în toată purtarea voastră, că Tatăl vostru cel ceresc este sfânt, cum scrie la Matei 5,48 și în multe alte locuri. Pe ștampila lui Dumnezeu se află scris cuvintele Dragoste și Sfințenie. Toți cei mântuiți poartă această ștampilă. Duhul Sfânt pecetluiește pe credincioșii care și-au dat viața Domnului Isus Hristos. Faptul că tu poți să-ți viața după ce ți-ai dat-o este o dovadă că dăruirea ta n-a fost o dăruire de bunăvoie și de aceea nu este pecetluită cu Duhul Sfânt. O dăruire care a fost pecetluită cu Duhul Sfânt nu poate fi dărâmată și nimicită. Pot fi zguduiri, dar nu nimicire. În acest caz, Duhul mustră sufletul atât de tare încât îl doboară la pocăință. Durerea sufletului care urmează mâhnirii Duhului este mult mai mare decât atunci când și-a văzut prima dată starea de păcat și s-a întors la Dumnezeu. Cu cât cineva este mai dăruit lui Dumnezeu, cu atât mai zelos este Duhul cu el. Scopul Duhului Sfânt în noi este să ne facă după chipul Domnului Hristos, ca în ziua când El, Domnul, va reveni să ne regăsească gata pentru a fi răpiți cu El în slavă. Aceasta e ziua răscumpărării, răscumpărarea trupului, despre care se vorbește la Romani 8.23. Fiecare mădular din trupul lui Hristos este o rază deosebită a slavei lui Hristos și această strălucire crește cu fiecare zi. Lumina vieții noastre celei noi este dovada cea mai puternică a pecetluirii cu Duhul Sfânt. Dacă la noi nu se observă nicio rază a strălucirii chipului lui Hristos, înseamnă că însușirile care formează strălucirea acestui chip sunt încă ascunse și trebuie să vină vremea să fie date pe față dacă suntem cu adevărat născuți din nou. Cine este pecetluit cu Duhul Sfânt primește o inimă mulțumitoare față de copiii lui Dumnezeu și se poartă față de toți așa cum se poartă față de Dumnezeu, pentru că a descoperit în ei lucrarea lui Dumnezeu. Mulți oameni își folosesc timpul liber să studieze creațiunea afară în natură, alții își petrec viața între lucruri vechi, dezgropându-le, curățindu-le și restaurându-le. Noi, ca făpturi noi ale lui Dumnezeu, trebuie să cercetăm și să adâncim lucrarea Duhului, cum este așezată în fiecare copil al lui Dumnezeu nou născut. Noi trebuie să lucrăm împreună cu Duhul Sfânt, ca ceea ce este îngropat în întuneric și acoperit cu murdărie, să fie dezgropat pentru ca să-i se vadă strălucirea, căci Hristos trebuie să fie proslăvit în Sfinții Săi, adică în toți cei care au crezut, cum găsim la 2 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 10. La aceasta lucrează Duhul Sfânt și toți cei care sunt în Duh. Duhul Sfânt pecetruiește pentru slujbă, cum bine vedem la Ioan 6, cu versetul 27. Fiecare copil al lui Dumnezeu, adică fiecare creștin adevărat, trebuie să-și cunoască locul unde este rânduit pentru slujbă și să împlinească în fiecare zi cele rânduite lui. Toate darurile duhovnicești pe care le primesc credincioșii au un singur scop, să arate pe Hristos ca pe Mântuitorul păcătoșilor. Dar pentru a arăta pe Hristos, Trebuie putere și aceasta nu se poate avea decât prin Duhul Sfânt dacă ești uns și pecetluit cu El. Nimic nu este mai rău decât a prezenta sufletelor adevărul lui Dumnezeu ca o problemă de inteligență sau ca un rezultat al studiilor noastre. În acest fel, lucrarea sau acțiunea cuvântului asupra conștiințelor este anulată. Singur Duhul lui Dumnezeu poate să o facă pătrunzătoare și urmată de roade. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Încă un gând se desprinde din acest verset. Arvuna Duhului în inima credinciosului Conform antropologiei Pauline, zicea teologul ortodox Grigore Marcu, inima este punctul cardinal al vieții lăuntrice omenești Sediul sau originea tuturor puterilor și funcțiunilor sufletești și spirituale ale omului. Inima le rezumă pe toate. Inima este omul însuși. Încheiat citatul. Aici, în inimă, adică în centrul vieții, ne-a pus Dumnezeu arvuna Duhului. Și tot ceea ce primim noi acum de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, adică pace, Dragoste, bucurie, desăvârșire și fericire, toate sunt numai o arvună, iar restul, marele rest, îl vom primi în ziua când va veni Domnul Isus, când vom dezbrăca acest trup și ne vom îmbrăca cu trupul de slavă. Atunci vom intra de plin în moștenirea veșnică pe care acum nu putem cuprinde în mintea limitată pe care o avem. Iubiți ascultători, iată ne la încheierea lecțiunii noastre de zi 2C007. Dorim din toată inima ca fiecare ascultător care s-a îndeletnicit cu audierea acestor programe să ia seama la viața lui sau viața ei însăși și să-și facă bine socoterile să se verifice dacă are într-adevăr nașterea din nou din Dumnezeu prin Duhul Sfânt prin pocă, care se capătă prin pocăință, botez și credința în Evanghelie. Odată ce am trecut prin procesul acesta și moștenim firea dumnezeiască, deoarece Hristos care ne-a născut din nou este nu numai om, ci este și Dumnezeu, odată ce lucrul acesta este săvârșit, să putem fi siguri că avem parte de toată moștenirea pe care ne-a rânduit-o Domnul Dumnezeu atunci când, Devenind copiii Lui, a pus Duhul Său în noi Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare cu înțelegerea desăvârșită a voii Lui în viețile noastre Să o iubim și să o împlinim pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică, amin Duh producător de roade, veselește-mi inima Se din iubirea ta, pace și bucurii răbdare orice dar Dumnezeu Bogăține bogății ne numărate, doar la tine se gasește. Take